Зараз це вже не та потуга. Анна щовечора шукала собі пристанівку, її нудило, ставало зле. Жінка не раз думала, що було б добре, якщо б ця дитина збігла, а потім ловила себе на думці, що не хоче цього. Не хоче та й усе. Поки ходила вагітна, Семена зловили емгебісти і засудили на 25 років таборів суворого режиму. Боліло Анну те, що привів до Криївки односелець Сухіцький. Жінці про це переказали, але від того не стало ні важче, ні легше. Семен тепер на Сибіру, а вона ось-ось має народжувати. Не знає, де прихилити свою голову і куди дітися з дитиною, яка ось-ось має з'явитися на цей страшний світ. Народила свою параньку в чужій стайні в скрипучій, лютневі морози і не знала, що має робити. Сама собі давала раду після пологів. Загорнула дитину в пеленку, яку носила постійно з собою, і пішла на село. Далі нічого не пам'ятає, очуняла в сестри. Та відпоювала Анну теплим молоком, а сестрин чоловік буркотів собі підніс якісь незадоволення. Анна лише розчула, що він обзивав її семена дурними й несамовитими, бо лише повні йолопи можуть плодитися в такий час і за таких обставин. Анна мовчала, бо й сама знала, що це правда, та в запічку заплакала дитина, і мати метнулася туди. Де й узялися сили. Дівчина з голодним притиском припала до грудей Анниних, і тепер жінка зрозуміла, що всі оті думки про божевілля і несамовитість – то лише піна на воді проти оцього щастя в твердій паленці. Дочку віднесла до брата Антося, що старим парубком котив свій вік у самотній хаті на горі. Легенду придумали таку – служниця народила дитину від господаря, а тепер вони думають, що треба обвінчатися, щоб дитина не росла копилицею. Так мали казати гарнізонникам. Ті кілька разів приходили, сказали Антосеві, що Семен помер на Сибіру. Навіть забирали дівчинку на гарнізон. Але в дитини було запалення шкіри, страшні виразки покрили все тіло, то навіть гебісти не хотіли залишати малятко в себе. Антось вилікував рани, виходив дівчинку і виростив до п'ятирічного віку. Анну зловили на Великдень 1954 -го. Вели селом, не признавалася, хто вона, то вирішили, що нехай селяни скажуть. Запитували у перехожих, хто ця жінка, але кожен стискав плечима і казав, що не знає, чи не впізнає. Матрона Сологубиха йшла на цвинтар і, побачивши Анну, яку вели пайдьошники, підбігла й замовила. «Йой, Аннонько, тебе забрали, а ти мені гладунець не віддала, той з надбитим вушком». «Ти знаєш, хто це?» – спитав капітан. Аж тепер Матрона збагнула всю глибину своєї безпросвітної глупоти і захланності. То я, відай, помилилася, думала, що то Анненька поперечна, та, що живе на Зарінку, а цієї жінки я не знаю. Знаєш, і будеш свідчити. Дурну Матрону потягли на гарнізон, а вона плакала і промовляла з розпачем. Ото через дурний гладунець така біда. Через дурну голову не втрималася Семениха. Анну протримали дві доби на гарнізоні а потім запропонували написати «явку з повинною». Що Марта, що Анна пройшли через це підписування тієї осоружної явки, тому розуміли, яка то ганьба була. Але водночас і вихід із цієї ситуації, у яку жінки потрапили. Та Мусті в усій цій історії найбільше запам'яталася Матрона із її щербатим гладунцем. Нема гірших вад, як дурість і скупість. Давно нема Анни Семенихи, уже й старша дочка її померла, а історія змущеного зошита, виявляється, мала своє продовження. Учора в маєток приходила Аннина сусідка. Муська згадала про стару вдову, а сусідка сказала, що Анна вже в часи незалежності просила дітей і внуків, щоб не чіпали сухіцьких. «Той старий зрадник помер», – казала Анна. «А ні жінка, ні діти і тим паче внуки не винні, що воно мало душу, як гірчичне зерно». «Прощати ворогам» то чи не єдина біблійна заповідь, що наш народ її свято зберігає? Оце нас і губить постійно на всіх шляхах історії. Напевно тому, що колись записувала ці розповіді, наче переживала кожну з них, Музька набула особливого досвіду життя і страху перед несправедливими вчинками людини. Сосничів із його історією в історіях життя багатьох його мешканців баба Марта, яка закладала основи розуміння світу і людей, Дали Мусті фундамент для подальших вчинків і дій, о стартовий майданчик, із якого людина йде у грішний світ. Розділ другий. Баба Юльця. Баба Юльця завжди стояла якось осторонь мусьчиного виховання. У неї було багато клопотів – діти, внуки, діди Ван.